Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui, Dani Fernández. Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva. Pero aún que fuerzas de ir volando hasta la cima Todavía tengo algo para darte cada día el abrigo de mi abrazo la canción que merecías y es que voy un personatge diferent amb la seva música, però interessantíssim. Daniel Fernández Delgado, l'artista nascut a Alcàzar de Sant Juan a Ciutat Real el’on de desembre de 1991. Si t'es verre una vida, que m'es dan pocó. Connegut professionalment com Dani Fernández, cantant i compositor, exmembre de la Boy Band Aurin, un grup que es va separar el 28 de juliol de 2016 durant el seu darrer concert el 16 d'octubre d'aquell mateix any en el Coca-Cola Music Experience. Avui escoltem alguns talls de cançons pertanyents amb el seu àlbum Que va llançar al mercat discogràfic Aquell 24 de maig De l'any 2019 L'àlbum es diu Incendios Amb un total de 10 cançons Una col·laboració I una duració de més de 36 minuts Un disc bastant ben aclamat per la premsa I que en la seva primera setmana Va debutar en el lloc número 2 De vendes oficials De discos a l'estat espanyol Paro de calor atracción que se genera en un instante, juegas fácil y no soy tu ganador. Reconozco que me siento un perdedor, que mi cuerpo ya no i Fernández l'any 2006, a només 14 anys, va ser escollit per representar l'estat espanyol al Festival d'Eurovisió en Júnior que va tenir lloc a Romania interpretant el tema Te doi mi voz, obtenint el quart lloc. Dos anys després guanyava el concurs infantil Ciudad Real Suena. El gener del 2009 va participar amb la boy band Aurín, al costat d'Alvaro Gango, Blas Cantó, Carlos Marco i David Lafuente. Aurin va ser una formació que va guanyar molta popularitat després d'haver participat a Destino Eurovisión el procés de selecció per representar a l'estat espanyol Eurovisió 2011 van quedar en segona posició. Al costat d'Aurín ha portat uh, composicions, uh, temes com Heartbreaker, Don't Give Up My Name, Who's Loving You amb Anastasia, Popper Turn, Route 66, Up We Go, Better Than Me i discos com Endless Road, uh, 7058, Anti-Heroes, que va ser disc de platí a uh, Espanya, Circus Avenue i Ghost Town. I ara cobro revertido la suerte es por causas en la escena de Madrid con mar enfrente del amor convaleciente de baza la costumbre de jugar de valiente. Després de la separació d'Aurina el 2016, Dani Fernández va començar a treballar amb el seu projecte en solitari amb l'ajuda d'artistes espanyols com Funambulista, Juan Ewan, Andrés Suárez, Marwan o Tato La Torre. El desembre d'aquest mateix any, 2016, va publicar amb el seu canal de YouTube una versió de No venir d'Andrés Suárez, com a introducció a l'estil musical que agafaria la seva carrera. Precisament, Andrés Suárez és l'artista que col·labora amb aquest 6 de setembre que estem escoltant de fons. Yeah, yeah, yeah, yeah. El 30 de novembre del 2017, en Dani Fernández apujava al seu canal de YouTube una versió acústica de Te esperaré toda la vida, la cançó que hem escoltat en primer lloc, el seu primer single. Entre el 2017 i el 2018, en Dani va publicar altres versions acústiques de les seves cançons, abans que aquestes fossin incloses amb el seu futur primer àlbum, que, com hem dit, es va llançar el 24 de maig de 2019. Alguien m'explique me qué ha pasado con lo nuestro. Cómo se escapan tus promesas por el cielo Dónde han quedado tantos versos y recuerdos Y ya no quiero remediarlos, estoy ardiendo Ardiendo por ti així us hem volgut presentar avui amb les nostres petites càpsules musicals en la història d'aquests artistes, el començament d'una trajectòria prou interessant, la de Dani Fernández, que anirem seguint, òbviament, amb els propers temps. Us deixem amb aquest final d'una de les cançons del seu àlbum. Es diu Ahora. de cu moi cuando quieran tu borranzo ya no queda nada de nosotros